А дай бог пам'яті якого, ну, та гаразд, дату я потім з'ясую. Так ось, одного літа лучився на Сорочинському ярмарку дивний трапунок. Ага? Ратом ледь чи не загорлав пан Гобобчинський. Не чую. І не дивно, що ви не чуєте, адже я вам нічого і не казав. Як? Така пригода, такий трапунок, предибенція, можна сказати, історія, курйоз, морока, пригодонька, притичена, Рахуба, фрасунок, халепа. А ви? Ви нічого не чули? Чи ви взагалі дозволите поцікавитися, слухаєте, і трапилася ця оказія справді на Сорочинському ярмарку? Слухайте, і трапилася ця оказія справді на Сорочинському ярмарку. Артист, який за традицією грав у роль у Гоголя, власне в образі Гоголя, роз'їжджав возом по ярмарку зі своїми героями, Солохою, Черебиком, Вакулою та іншими, і був як дві краплі схожий з Гоголем, чи так вдало загримований під Гоголя, раптом негадано зник. «Зник?» – пан Гов Говчинський прийшов на жахливий шепіт. «Уявляєте, як лизун його злизав!» як хапун його схопив, як різ землю провалився. А я, даруйте, і не чув про таку пропажу. Ай-яй-яй! І очі у пана Гобовчинського стали зовсім майже ідеально круглими. І що ви взагалі слухаєте? Про цю епохальну пропажу, стільки було розголосу, поголосу, різних вигадок. Пропажа віку! Пригадуйте... В Гоголівському Сорочинському ярмарку є така фраза: на ярмарку трапилась дивна пригода, скрізь пішла чутка. Та ось того літа, якого саме я тимчасово забув у натурі на Сорочинському ярмарку, теж щез артист. Був, був в образі Гоголя, туди-сюди їздив і нате вам пропав загадково. І був же він, як дві краплі води, схожий на Гоголя, Наше НЛО його підхопило, і він усій перелиний світ. Завезло, занесло. Скільки полтавська міліція його не шукала ані сліду, наче і не було людини. Але скажіть то мені, будьте ласкаві, чи може людина в наш час так щезнути? Га? Га? І чому пропажу не знайшли? Та тому, що ніякий артист, який грав Голя, нікуди і не зникав. Дозвольте, то зникав, то не зникав, як вас розуміти? Озирнувшись, пан Гоб Гобчинський перейшов на шепіт, що аж свистів. А хтім то річ, що то був не артист, який грав роль Гоголя для ярмарчан, а сам Гоголь якимось робом вирвався він от відьом і прибився на любим його серцю ярмарок. А люди подумали, чи то артист, який грає Гоголя. Я пригадую, що й подивувався. До чого ж артист, який грав роль Гоголя та схожий на нього, на самого Гоголя? А воно сам Микола Васильович завітав на Сорочинський ярмарок. Але, приклав пальця до губ, про це нікому ані Чечорк. Хай і далі думають, що то артист пропав, який Гоголя грав. Доки я не обнародую це у своїй черговій дисертації, Бо викрадуть у мене ідею... А, власне, здогад мій, гіпотезу про те, що то був сам Гоголь. І нікуди він не зникав, а просто повернувся у свій світ, зникнувшись з нашого. І тільки. А це зайвераз свідчить, що Микола Васильович насправді живий. Тільки того, що перебуває не в нашому світі, а в світі демонічному. Ось так. Так, а не інак. Га, не чую схвалення. Я мусив свалити. Сам, правда, не знаючи, що саме, але пан Гоб заспокоївся і далі вже говорив стриманіше і дещо аж поважно, як справжній учений. Мені, щоб ви знали, таки вдалося розсекретити останню тайну Гоголя, хоча насправді вона ні для кого не є і тайною. Тобто тайна в той же час не тайна. Як вас, пане, розуміти? Так тайна чи не тайна? Хвилину чи терпіння. Про це я й пишу у своїй дисертації, якою хочу ощасливити нашу науку. Ось, будь ласка, лише один розділ із моєї, не боюся сказати, видатної дисертації дозволяю сам використати і вам. Щоправда, з надією, що ви мене і мій труд обесмертите у своїй повісті.